Kedves Csiork! Valószínűleg észrevette, hogy az utóbbi napokban ideges és türelmetlen voltam, és idegességemet és türelmetlenségemet akkor sem titkoltam, mert nem tudtam titkolni, ha együtt lehettem magával. Házasságommal van baj, a férjemmel. Hogy mi a baj, illetve mik a bajok, hosszadalmas volna most elmondani, és nem is tartom még időszerűnek. Azért írok, tehát azért nem mondom el a kérésemet személyesen, mert bizonyos szempontból ártana nekem, ha együtt látnának bennünket. Kérésem a következő. Legyen szíves, utazzon már szelybe, lehetőleg még ma. Menjen el az ottani villángban. Rue Philippe Jean 15, és hozzá el azt a lepecsételt, hosszúkás levelet, amit férjem íróasztalán talál. Én nem mozdulhatok el innen, mert szemmel tartanak. A levére pedig múlhatatlanul szükségem van. Közös jövőnk érdekében kérem, tegye meg nekem ezt a szívességet. Holnap délután öt órakor az Excelsior haljában várom. Ott átadhatja. Sok szeretettel a maga Zsülie. G.R. Krok kisé csodálkozva forgatta kezében a levelet. Zsüli csak egyszer írt neki két rövidkesort, amikor nem tudta telefonon elérni és így módon hagyott a számára. Ez a hosszú levél váratlan volt, de hogy az asszony ennyire beavadt a legbelső ügyeibe, nagy örömmel töltötte el. Végre tehet valamit Jüliér. Szeretettel tapogatta, a levélhez mellékelt vékony alumínium kulcsot, és csengetett a pincérnek, hogy hozzon egy menetrendet. Fél órával később már a vonaton ült. Meglehetősen ideges lett, mikor felforgatta az íróasztal fiókjának teljes tartalmát, és nem találta meg a levelet. Már egyébként is kellemetlenül idegesítő érzés volt, hogy egy idegen villájában jár kell, és egy idegen íróasztalban kutat. Nem szerette az ilyen feladatokat, de semmiképpen sem tagadhatta meg Zsüli kérését. Lelkiismeretesen és szorgalmasan nézett át újra meg újra minden papír szeletet. És a levélburiték nem került elő. Aztán egyszerre furcsa volt, hogy hirtelen, minden átmenet nélkül emberekkel telt meg a szoba. Ott állt előtte Montpellier bankár és két marcona széles vásznuk kemény arcélig férfi, akiről látszott, hogy detektíve. Sőt, egy isakja is megcsillant a háttérben. Mi ez? Hogy kerülnek ide ezek az emberek? És pontosan úgy festenek, mintha ez a kínos szituáció nem is a véletlen műve volna. Mintha ezek igenis tudatosan és biztosra jöttek volna. Még ha nem úgy festenének is, a bankár szavaiból erre kellene következtetnie. Valami furcsa kötfátyolon keresztül nézi az előtte állókat, és mintha valami köt keresztül hallaná a bankár rikácsoló hangját. – Na, ugye megmondtam fel, ügyelő úr. Mikor megérkeztem, azonnal hallottam, hogy valaki motoz idebent. Tudtam, hogy betörő. Azért telefonáltam már a halból a rendőrségnek. – Ön tehát nem is jött föl, monsieur Montpellier? – kérdezte az egyik detektív. – Természetesen nem. Mit lehet tudni? Esetleg agyonütött volna? villám villámgyorsan gondolkodott. A helyzetek keserves. Betörőnek nézik, és erre okuk van. Senki sem fogadhatja el természetes dolognak, hogy egy vadidegen ember, egy vadidegen házban, egy idegen íróasztalban kutat. És még csak el sem mondhatja, hogy mi volt a célja. Rémület villant át rajta. Csak ugyan. Még csak nem is védekezhet. Nem csak azért, mert ez a védekezést igen szánalmas lett volna, és senki nem hinné el, hiszen bármennyire igaz, mégis valószínűtlenül hangzik, hanem azért is, mert egyáltalán nem mondhatja el itt léte okát hiszen ezzel kiszolgáltatna az asszonyt. Zsűli levele itt van a zsebében, de nem veheti elő. Úgy nézett szét, mint a csapdába került vadállat. Nem, az asszonyt semmiképpen sem árulhatja el. Ez a kedves, finom, ilyetarcu, törékeny asszony, aki... És most ismét elmosódottan hallotta a bankár hangját. Egyébként legyen szabad megjegyeznem felügyelő úr, hogy a feleségem tegnap este felhívta a figyelmemet erre az emberre. Dalosnak tartotta. – Én aztán figyelemmel kísértem, és feltűnt nekem, hogy hirtelen Párizsba utazik. – Mi ez? – Csiónak agyába szaladt minden vére. – Lehetséges ez? Van asszony, aki ilyen bestiális dolgot kövessen el egy férfivel szemben? És miért? Csak hogy megszabaduljon tőle? – Egyébként minden lehetséges. Most jön rá, hogy ő tulajdonképpen nem is ismeri ezt a zsülit, fogalma sincs róla, mi lakik benne. Ú, pakoli helyzet. A detektív felügyelő előrelépett. Kicsoda maga és mit keres itt? csapott feléje keményen a kérdés. Csak nem megijedni, csak nem négy kézlábra ereszkedni, időt kell nyerni. Hogy mire azt nem tudja, de minden esetre időt kell nyerni. Nem felel. Azt kérdeztem, kicsoda maga és mit keres itt. Tudok ki, te is Sancho Panza vagyok, egy személyben. Sőt, Rosinante is vagyok. És mint ló szerepelek az ismert történetben. Egyébként a villamosra várok. Maga sem tudta, hogy miért felelte ezt a mutaságot. Ez egyébként hozzátartozott az alap természetéhez. Ha bajban volt és izgalmas pályahutása alatt igen sokszor volt bajban, mindig ilyeneket beszélt össze-vissza. Sokszor több renget rajta, hogy miért csinálja, és legfeljebb arra a megoldásra jutott, hogy ha így összehord minden sületlenséget, akkor eltelelő vele az emberek figyelmét, és közben ő maga gondolkodhat. Nyugodtan gondolkozhat, hiszen oda sem figyel arra, amit mond. A felelet valóban meglepte az egybegyülteket. A detektív felügyelő nem is akarta elhinni, hogy jól hall. Ilyen betörővel még nem volt dolga. gps tolult Ajkára a sztereotíp kérdés. Hogy került ide? Rakéta űrhajón jöttem, és persze biciklin. Nagyon szeretem az ilyen középkorba való közlekedést, és melegen ajánlom figyelmébe legújabb találmányomat, a kötélhátsóval ellátott föld alatti léghajót. Amíg ezt a hülyeségsorozatot végigmondta, körbejáratta szemét a szobán, és lázasan gondolkodott. Megállapította, hogy a háta mögött nyitva van egy ablak. Ha kiugorhat, van remény a menekülésre. Megijedt. Ez az okos szemű detektív felügyelő talán még kitalálja a gondolatait. Gyorsan mondania kell valamit. Egyébként, ha érdekli, mondta fenhangon is, már egészen másra gondolt, a múzeumi őr vagyok Brazíliában, és cégem azért küldött ki, mert szerintem Montpellier bankár ellopta múzeumunk büszkeségét, egy ősvilági óriás dinoszaurusz csontvázát. Azt kerestem itt az íróasztal fiókban. Ez hülye. A detektív felügyelő ismét egy rövid, gyors lépést tett előre, de ekkor egy karosszék röpült feléje, és félre kellett ugrania. A közveszélyes őrőtnek látszó ifjú és vidám betörő a következő pillanatban valósággal fejest ugrott az ablakon keresztül a kertbe. Egy pillanatig vad össze gomolygott a szoba. Aztán az ablakhoz rohantak, és látták még, hogy az ifjú átkapaszkodik a kerítésen, mert volt esze, és tudta, hogy a bankár úgy is becsukta a kaput, mikor jött. Utána! Egy lövés is dörrent, csak figyelmeztető lövés, de ezt az ifjú vad őrület hiába figyelmeztetik. Úgy rohant, mint valami bolond, vagy mint akinek hirtelen megjött az esze. Mire az üldözők hasonlóan rohanóképes képes állapotba jutnak, már óriási előnye van. Sípszó. a rendőr gumibottal veri az aszfaltot. Csizmák és cipők kopognak. Csiokrok vadul kanyarog a mellékutcákon. Van esze, elkerülje a forgalmasabb útvonalakat, aztán céltudatosan nyílegyenesen menekül. A detektív felügyelő, aki értelmes és okos ember, és sikereit annak köszönheti, hogy ellenfelét sem tartja butának, már mindent lát. Egy hetet havat összehordó, látszólag bolond fráter egyáltalán nem olyan bolond, és tisztában van a helyi szokásokkal. A híres Forsen-Jean erőt felé menekül. Ezt a menekülést már sok üldözött kipróbálta. Ha beáll a légióba, nem foghatják el. Látszik rajta, hogy külföldi. Külföldit pedig nem ad ki a légió, ha csak nem bizonyítják rá, hogy főben járó bűnt követett el. Sőt, még akkor sem biztos. És bizonyítani ilyen esetben nehéz is volna. Ez pedig nem is követett el főben járó bűnt. Betört. Hm, nem adják ki. A felügyelő életében nem futott még ilyen gyorsan, mint most. De hiába, ennek a csirkefogónak roppant előnye van és rém hosszú lábai. Már ott is van, még húsz lépés, még tíz. Aztán félrelöki a nyugodtan álló ört, és beugrik a kapun. Vége. Csiókrok borzasztóan lihegy. Egy nyitott gallériú, harcsabajuszú fásút és komorkáplár undorral nézi végig, és egy nagy zöld könyvben lapozgat közben. Aztán rászól. Ne lihegjen a pofámba! Disznó, szádja össze magát! Lehet, hogy szét vagyok? Kérdezi szinte ilyetten. A káplár ránéz. Hát ez miféle hülye kérdés? Nevet, életkort, adatokat, mondja komorabb. Krok csodálkozva néz rá. Mondott valamit? Nevet, ordít rá a káplár. Nem nevetek. Maga hülye. Honnan tudhatnám? Vizsgáltasson meg. A nevét kérdeztem, és ököl az íróasztalt. Vagy úgy, a nevem. Hát miért nem szólt? A nevem Csió, Öguszt, Filip, Mária, Krok. A öcsái és a húga nem érdekánek. A maga nevét kérdeztem. A saját nevemet mondtam. Ne a pofámba! Amiket itt elmondott, az mind maga? Mindén vagyok. Sőt, konfirmáláskor kaptam még két újabb nevet is, de azt eltitkoltam eddig, mert féltem, hogy indulatba hozza. Áz is indulatba hozott, amit eddig mondott. Csak nem képzeli, hogy ezt mind báírom. Fogalmam sincs, mik a tervei, de ha nehezére esik, akkor egyszerűen írja be, hogy Csiokrok, esetleg őguszt Ezzel Ez ellen sincs semmi kifogásom, ha azt írja, hogy Mária Krok. Női néven akar szerepálni a légióba? Ló. És beírja a zöld könyvben nagy ákombákon betűkkel. Csiokrok, Aztán ránéz. Kora? Harminc Van valami baja? Éhes vagyok. Az nem betegség. Akkor maga még sohasem éheze. Próbálja meg egyszer két napig úgy, ahogy én megpróbáltam. Majd meglátja, milyen betegség. Csent! A piszok kék hasú nem pofázik a fejem valójával. Nekem kék a hasam. Nagyon. Minden ujjonsznak kék a hasa. Kérem, nem vitatkozom. Nyugodtan kérhetném, hogy rendelj el a helyszíni szemlét, de nem teszem, mert félek, hogy ingerelni. Nagyon ingerelne. És most azt ajánlom magának, Hogyha elviselhetővé akarja tenni az életét, legközelebb ne ingerelje itt az altiszteket. Ellentkező esetben igen rövid lenne az élete. Rövid és keserves. És most mondja meg, miért rohan úgy? A kérdésre nem köteles válaszolni, részemről ez privát kíváncsiság. Csak akkor mondja el, ha akarja. Miért ne akarna? Egy dús, gazdag amerikai milliómos lány belém szeretett, és minden áron feleségül akart jönni hozzá. Sajnos a lány feltűnően szép volt, de a papája nem akarta hozzámadni. csak abban az esetben, ha elfogadok, a lányjal három millió dollár hozom el. Ezt természetesen megtagadtam, mert van bennem egy nagy adag rátartiság. Útálom, ha valaki érdekházasságot akar kötni velem. Így aztán a lány is, meg a papa is kivont ezer dollárosokkal kergetett végig az utcán, melyeket markolatig akartak belém döfni. Így lettem légionista. Ennek a hosszú szószátjárkodásnak megint nem volt sok értelme. A káplár kitátott szájjal hüledezve hallgatta, de Csió nem figyelt rá. Igaz, hogy arra sem figyelt, hogy mit mond. A kapu felé fülelt, ahonnan izgatott szóváltás szűrődött a kapu alatt lévő iroda helyiségbe. Megismerte a detektív felügyelő éles, kemény és mompölüjé bankár reket, kis és zsíros hangját. Mert azért nem volt egészen biztos a dolgában. Hát, ha beengedik őket, és akkor baj van de nem engedték be őket. Mikor megszűnt odakint a vita, Csiog megkönnyebbült el sóhajtott fel, és vigasztaló hangon mondta a káplárnak. Jó, jó, ne nézzel el rám olyan értetlenül. Ha megvigasztalom magát ezzel, akkor ünnepélyesen visszavonok egy milliót. És ha jól meggondolom a dolgot, az a lány nem is olyan szép. Néhány szépségverset nyert ugyan Filadelfiában, de hát ez szóra sem érdemes. Az emberek rossz és mindenkit lépten nyomon meggyanúsítanak a káplár azt hitte, hogy megpattan valami az agyában. Ezt a fickót nem lehet sokáig hallgatni. Valami baj lehet az egyik kerék körül. Menjen innen ma! Úgy érzem, hogy hangyák szaladgálnak a koponyán belső falán. Az útva túlsó végén megtalálja a törzsorvos urat. Az megvizsgálja magát. Pustuljon előlem! Igenis! Könnyedén csókot dobott a káplár felé, és kisietett az irodából. Nagyon boldog volt, hogy sikerült megtartani a vidámságát, mert félt, hogy Zsüli rettenetes árulása összeroppantja, ha nem ad magának időnként némi szellemi injekciót.